Capitolul 116 În ultimul său an de studii la clinica Sfântul Luca, Filip trebuie să muncească din greu. Era mulțumit de viață. Îi se părea foarte comod să aibă inima liberă și destui bani în buzunar ca să-și acopere nevoile. Auzise adeseori pe oameni vorbind cu dispreț despre bani. Se întrebă dacă ei încerca să să se descurce fără. Știa că nevoile materiale îl fac pe om meschin, acaparator și limitat. Îi deformează caracterul și îl determină să privească lumea printr-o prismă vulgară. Când trebuie să chipzuiești fiecare gologan, banii capătă o importanță grotescă. Trebuie să fii relativ înstărit ca să poți să le cunoști valoarea adevărată. Filip ducea o viață solitară. Nu vedea pe nimeni în afară de familia atâlnii, dar nu se simțea deloc singur. Se ocupa de planurile de viitor și uneori se gândea și la trecut. Din când în când aducerile lui aminte se opreau asupra foștilor prieteni, dar nu-și dădea ostenea la să-i vadă. Ar fi vrut să știe ce-a mai devenit Norah Nezbit. Acum se numea altfel, dar Filip nu-și putea aminti numele celui cu care era vorba să se căsătorească. Îi părea bine că o cunoscuse. Era un suflet ales și viteaz. Într-o seară, pe la 11 și jumătate, îl văzu pe Lawson trecând pe Picadilly. Era în smoking și probabil se întorcea de la un teatru. Filip cedă unui îndemn neașteptat și se îndepărtă repede pe o străduță lăturalnică. Nu-l mai văzuse de doi ani și simțea că n-ar putea relua acum prietenia întreruptă. Nu mai aveau ce să-și spună. Pe Filip nu-l mai interesa arta. Îi se părea că acum e mult mai capabil decât în tinerețe să savureze frumusețea din plin. În schimb, arta i se părea lipsită de importanță. Se ocupa cu alcătuirea unui tipare extras din haosul multiplu și divers al vieții, și, aparent, materialele cu care lucra făceau ca preocupările pentru culori și cuvinte să pară foarte banale și neînsemnate. Lawson își făcu datoria. Prietenia lui Filip pentru el fusese doar un motiv în cadrul desenului pe care le elabora. Ar fi fost o greșeală de domeniul sentimentalismului să nu-și dea seama că pictorul nu-l mai interesează. Uneori Philip se mai gândea și la Mildred, evita în mod intenționat străzile pe care s-ar fi putut să o întâlnească din întâmplare, dar uneori, cine știe ce simțământ, poate curiozitatea, poate ceva mai profund pe care nu vroia să-l recunoască, îl determina să rătăcească pe Picadilly și pe Regent Street la orele la care ar fi fost de presupus ca Mildred să umble pe acolo. În asemenea cazuri, Filip nu știa dacă de fapt dorește să o vadă sau se teme de o întâlnire cu ea. Odată îi atrase atenția un spate care amintea de silueta ei și o clipă îi se păru că ei ea. A avut o senzație curioasă. Era un junghi ciudat și dureros în inimă în care se amestecau teama și o neliniște înspăimântătoare. Și când grăbi pasul și descoperi că s-a înșelat, nu știu dacă se simte ușurat sau dezamăgit. La începutul lui August, Filip își dădu ultimul examen, cel de chirurgie, și își luă diploma. Trecuseră șapte ani de la intrarea lui în spitalul Sfântul Luca. Avea aproape treizeci de ani. Coborîscările colegiului regal de chirurgie, ținând în mâna un sul care-i acorda dreptul la practicarea medicinei și inima îi bătea plină de satisfacție. Acum am să încep cu adevărat viața, gândea el. A doua zi, se duse în biroul secretarului ca să se înscrie pe listă pentru a căpăta un angajament la spitalele filantropice. Secretarul era un omuleț agreabil cu bărbuță neagră și Filip îl găsise întotdeauna extrem de afabil. De data aceasta, îl felicită pentru succesul obținut și apoi îi spuse. Nu cumva te-ar tenta să faci o suplinire de o lună de zile pe coasta de sud? Trei lire pe săptămână, casă și masă. N-aș avea nimic împotrivă zise Filip. E la Farnley, în comitatul Dorsetshire doctorul Saus. Ar trebui să pleci imediat. Asistentul de acolo s-a îmbolnăvit de oreion. Cred că e o localitate foarte agreabilă." Ceva din comportarea secretarului îl nedumerea pe Filip. Era puțin dubioasă. Dar care Hiba?" întrebă el. Secretarul șovăiu o clipă și apoi râse împăciuitor. Păi, ca să-ți spun drept, după câte am înțeles, șeful e un bătrân cam țeapăn și ciudat de modă veche. Agențiile nici nu mai vor să-i mai trimită pe nimeni ca ajutor. Are obiceiul să spune lucrurilor pe șleau și oamenilor nu prea le place. Dar crezi că s-ar mulțumi cu un tânăr absolvent? La urma urmei, eu n-am niciun pic de experiență. Cred că ar trebui să fie fericit dacă te obține, răspunse diplomatic secretarul. Filip se gândi o clipă. Tot nu avea nimic de făcut în săptămânile care urmau, și se bucura de șansa de a câștiga ceva bani. Putea să-i pune la o parte în vederea vacanței în Spania, pe care și-o făgăduise pentru momentul când și ar încheia angajamentul la Spitalul Sfântul Luca, sau la vreun alt spital, dacă nu l-ar primi acolo. Bine, mă duc. Singurul lucru este că trebuie să pleci chiar azi după amiază. Îți convine? Dacă da, atunci telegrafiezi imediat. Filip ar fi vrut să se bucure de câteva zile de libertate. Dar la familia atâlnii fusese în seara anterioară. Se dusese imediat ca să le spună vestea cea bună. Și de fapt n-avea niciun motiv să nu plece imediat. Bagaje prea multe n-avea de făcut. În aceeași seară, puțin după ora șapte, coborâ din tren la gara Farnley și Luo o birjă până la doctorul South. Era o casă lătăreață și joasă, cu stucaturi și acoperită de viță sălbatică. Fu condus în cabinet. La o masă scria un bătrânel. Ridică ochii când servitoarea îl pofti pe Filip înăuntru. Bătrânelul nu se sculea în picioare și nu scoase o vorbă. Se uită pur și simplu lung la Filip. Lui Filip îi campieri curajul. Bănuiesc că eram așteptat, nu?" zise el. Secretarul de la spitalul Sfântul Luca va telegrafiat azi dimineață. Am amânat cina cu o jumătate de oră. Vrei să te speli?" Da," zise Filip. Îl amuzau manierele ciudate ale doctorului Saus. Acesta se scula acum în picioare și Filip văzu că e un bărbat de statură mijlocie, slab, cu părul alb, tuns foarte scurt și cu o gură lată închisată de strâns, încât nici nu părea să aibă deloc buze. N-avea nici barbă, nici mustață, ci doar niște mici favoriți albi, care împreună cu falca foarte hotărâtă, dădeau capului său o înfățișare pătrată. Purta un costum de golf maro și o cravată mare albă. Hainele atârnau pe el de parcă ar fi fost croite pentru o persoană mult mai masivă. Arăta ca un fermier onorabil de la mijlocul secolului al XIX-lea. Deschise ușa. Aici e sufrageria," zise el arătând către ușa din partea opusă. Dormitorul dumitale este prima ușă la care ajungi când urci pe palier. Coboară de îndată ce ești gata." În timpul cinei, Filip își dădu seama că doctorul SAUS îl cercetează cu deamănuntul, fără să vorbească prea mult, și Filip înțelese că nu e bucuros nici să-și asistentul trâncănind. Când ți-ai luat diploma?" întrebă brusc doctorul. Ieri." Ai urmat la universitate?" Nu. Anul trecut, când asistentul meu și-a luat concediu, mi-au trimis un tip universitar. Le-am spus să nu mai facă niciodată una ca asta. Era mult prea gentleman pentru mine." Urmă o nouă pauză. Masa era foarte simplă și foarte bună. Filip își păstră o înfățișare demnă și serioasă, dar în adâncul inimii clocotea de emoție. Era grozav de entuziasmat de angajarea lui ca suplinitor. Se simțea deodată maturizat. Îi venea. îi venea să râdă nebunește fără niciun motiv și cu cât se gândea mai mult la demnitatea lui profesională, cu atât mai greu se ținea să nu râdă pe sub mustață. Dar doctorul Saus îi întrerupse brusc gândurile. Câți ani ai?" Merg pe 30." Cum se face că abia acum ți-ai luat diploma?" M-am apucat de medicina abia la 23 de ani și a trebuit să mai și întrerup 2 ani." De ce?" Din pricina sărăciei." Doctorul Saus îi aruncă o privire ciudată și recăzuntă cerea obișnuită. La sfârșitul cinei se ridică de la masă. Știi ce fel de clientelă e aici?" Nu," răspunse Filip. Cei mai mulți pacienți sunt pescari și membrii familiilor lor. Eu am în grijă sindicatul și spitalul marinarilor. Pe vremuri eram singurul doctor de pe aici." Dar de când au încercat să transforme localitatea asta într-o elegantă stațiune maritimă, s-a mai deschis un cabinet pe faleză și oamenii înstăriți se duc la doctorul ăla. La mine nu vin decât cei cărora nu le dă deloc mâna să plătească îngrijirea medicală. Filip înțelese că rivalitatea aceea constituia un punct dureros pentru bătrân. Știți că n-am deloc practică," îi spuse Filip, niciunul dintre voi n-are habar de nimic." Doctorul ieși din cameră fără să mai scoate vreo vorbă și îl lăsă singur pe Filip. Când intră servitoarea să strângă masa, îi spuse lui Filip că doctorul Saus dă consultații de la șase până la șapte. În seara aceea munca se terminase. Filip își aduse o carte din camera lui, își aprinse pipa și se instală să citească. Era o mare bucurie pentru că de câteva luni nu mai citise decât lucrări de medicină. La zece intră în cameră doctorul Saus și se uită la el. Filip nu putea suferi să stea altfel decât cu picioarele cocoțate, așa că își trăsese un scaun pe care și le întinsese. S-ar zice că îi ușor să te faci comod," îi zise doctorul Saus cu o asprime care l-ar fi tulburat pe Filip, dacă n-ar fi fost atât de bine dispus. Filip îi răspunse cu ochii sclipitori. Aveți vreo obiecție?" Doctorul Saus se uită la el, dar nu îi răspunse direct la întrebare. Ce citești?" Peregrin Pickle, Smollett. Întâmplător, știu și eu că Peregrin Pickle e de Smollett. Vă rog să mă iertați. După câte știu, medicii nu manifestă prea mult interes pentru literatură, nu? Filip lăsase jos cartea punându-o pe masă și doctorul Saus o și se uită la ea. Era un volum dintr-o ediție completă care aparținuse preotului din Blackstable. Era subțire și legat în marochin, ieșit de soare, cu o gravură de metal drept frontispiciu. Paginile erau îngălbenite de vreme și pătate de mucegai. Fără să vrea, Filip se aplecă puțin înainte când doctorul puse mâna pe carte și în ochii lui se ivi un ușor zâmbet. Doctorului nu-i scăpa mai nimic." Te amuz?" întrebă el cu o voce glacială. Văd că iubiți cărțile. Lucrul ăsta se observă întotdeauna după felul cum umblă oamenii cu ele." Doctorul Saus lăsă imediat din mâna romanul. Micul dejun, la opt și jumătate," zise el și părăsi încăperea. Va ce el sucit!" se gândi Filip. Curând descoperi de ce le venea greu asistenților doctorului Saus să se înțeleagă cu el. În primul rând, el se opunea cu îndârjire tuturor descoperirilor din ultimele trei decenii. Îl enervau medicamentele prefabricate care ajungeau să fie la modă, fiind socotite bune pentru vindecări miraculoase, ca numai după câțiva ani să fie uitate cu desăvârșire. El avea niște rețete standard pe care le adusese de la clinica Sfântul Luca, unde studiase, și pe care le folosise toată viața. După părerea lui, erau la fel de eficace ca și oricare alt lucru apărut de atunci încoace și devenit o modă. Filip rămase uluit de neîncrederea pe care o manifestă doctorul Saus față de asepsie. El o acceptase doar din respect pentru părerile universal răspândite, dar folosea precauțiile asupra cărora Filip știa bine că se insiste infinit de scrupulos la spital, cu îngăduința disprețuitoare a unui om în toată firea care se joacă de-a soldații cu niște prichindei. Am văzut eu tot felul de antiseptice cum au venit și au măturat totul din cale și pe urmă le-a luat locul asepsia. flacuri. Tinerii care erau trimiși la el nu aveau alte cunoștințe decât ceea ce învățau din practica de la clinică. Și ei veneau cu un dispreț manifestat pentru specialistul în medicina generală, dispreț absorbit din însăși atmosfera de la spital. În schimb, ei nu dăduseră ochii decât cu cazurile complicate care apăreau prin saloanele spitalului. Știau cum se trateze o boală obscură asupra renalelor, dar pe de altă parte se dovedeau neputincioși când erau consultați pentru o simplă răceală. Cunoștințele lor erau pur teoretice, iar îngânfarea lor era nelimitată. Doctorul Saus îi privea strângând din buze. Îi făcea o plăcere de-a dreptul sălbatică să le arate cât de mare e ignoranța lor și cât de nejustificată le ea în gânfarea. Clientela era săracă, alcătuită mai ales din lumea pescarilor, și doctorul își executa singur rețetele. Doctorul Sau să și întreba asistentul cum își închipuie că ar putea să-și câștige existența, dacă pentru o durere de stomac i-ar da unui pescar o mixtură alcătuită din 5-6 medicamente costisitoare. Se mai plângea și de faptul că tinerii medici nu sunt destul de învățați. Nu citeau altceva decât ziarul sportiv și principala revistă medicală. Nu erau în stare nici să scrie citeți, nici să evite greșelile de ortografie. Timp de două sau trei zile, doctorul Saus îl supraveghe îndeaproape pe Filip, gata să se năpustească asupra lui cu sarcasmul său acid, dacă i-ar fi dat ocazia. Conștient de acest lucru, Filip își vedea de treabă cu un amuzament calm și tăcut. Îl încânta schimbarea ocupației. Sentimentul de independență și răspundere îi făcea plăcere. În cabinet intrau tot felul de oameni. Era satisfăcut pentru că, după cât se părea, le inspira încredere pacienților. Și era distractiv să urmărească procesul de vindecare, întrucât la spital, în modul inevitabil. Acest lucru nu se putea face decât la intervale destul de lungi. Vizitele pe teren îl duceau în căsuțe cu acoperișul scund, pline de unelte de pescuit și pânze pentru bărci, și aici colo de câte un suvenir din călătorii pe mări îndepărtate, o cutie lăcuită din Japonia, sulițe și vâsle din Melanezia sau pumnale din bazarele Istanbulului măruțele acele îmbâcsite aveau un aer romantic, iar mirosul sărat al mării le dădea o prospețime amară. Lui Filip îi plăcea să stea de vorbă cu marinarii care, văzându-l că nu e cu nasul pe sus, îi spuneau tot felul de povești despre călătoriile lungi făcute de ei în tinerețe. De vreo două ori i se întâmplă să facă o greșeală de diagnostic. Până atunci nu mai văzuse niciun caz de pojar și când i se înfățișă o asemenea erupție, el o luă drept o obscură boală de piele. Și iarăși, de vreo două ori, se întâmplă ca tratamentul sugerat de el să difere de concepțiile doctorului Saus. Prima dată doctorul Saus îl atacă cu vorbe de o ironie cruntă, dar Filip le acceptă fără să se supere. Avea un oarecare dar al replicii și dădu doctorului Saus niște răspunsuri care îl făcură să se oprească și să-l privească plin de curiozitate. Filip își păstra o înfățișare gravă, dar ochii îi sclipeau. Bătrânelul nu putu să-și ascundă impresia că Filip îl ia peste picior. El era deprins ca asistenții lui să-l urască și să se teamă de el, dar asta era o experiență nouă. Ar fi avut chef să facă scandal și să-l expedieze pe Filip cu primul tren, așa cum făcuse și cu alți asistenți. Dar avea senzația jenantă că, în acest caz, Filip i-ar fi râs pur și simplu un nas și asta l-amuză brusc. În ciuda voinței lui, pe buzea inflori un zâmbet și apoi întoarse capul. Peste puțină vreme își seama că Filip se amuză în mod sistematic pe socoteala lui. La început rămase surprins, dar apoi se distră. Să-l ia dracu de obraznic!" râse el în sinea lui. Să-l ia dracu de obraznic!"